Hej. Hallo, øhm, Synes du, at du ser godt ud i dag? <laughs> jeg har ikke været bad i tre dage. Mit hår det begynder at være meget fedt. Så kan jeg jo passe spørge, om du synes, du lugter godt i dag? Jeg har en speciel lugt. Øhm, jeg går rundt i mine, i mine, de der, dem jeg fik... Øh... Na, de er natbukser. Ja, mine netbukser ja. Jeg er en hygge... har ikke været vasket siden jul, siger rygtet. Jeg er... <laughs> Nej, det har jeg ikke selv. Jeg er en hyggefighter i. Jeg ser godt ud, men jeg er hyggelig. Jeg er ham, du gerne vil være sammen med. Man, man får det godt at være sammen med mig. Man får det rigtig dårligt af at være sammen med dig, hvis du ikke har været bad siden jul. Husk tøjklemmen. Det vil jeg, det vil jeg virkelig sige. Måske. Det er, det er da ikke meget hygge over. Nej, men okay. Jeg ser det er ikke godt livskriseagtigt. Men... Jeg har det helvede <laughs> Nu, nu, nu <laughs> Nej, er du spørg. Nej, jeg vil ikke gå ud for en dør. Lad mig sige det på den måde. Men jeg har det godt. Jeg har det tilpas, hvor jeg er lige nu. Okay, men jeg føler her måske heller ikke, at du går så meget op i, øhm, i at se smart ud, vel? Nej, <laughs> nej, nej. Uden nej, at, nej, at være 8, selvfølgelig. Det var selvfølgelig også lidt tagligt sagt. Nå, nej, det var ret fylder ikke hos dig, vel? Nej, fordi jeg har jo ikke... Det er jo ikke for, nej, jeg prioriterer ikke at bruge mine penge på, øh, på smart tøj. Nej, okay. Det gør jeg ikke. Det, det, jeg prøver egentlig at komme frem til, det er, at jeg ventede på, at du på et tidspunkt vil i den her dialog spørge ind til mig. Oh. Nå, men synes du, at du ser smart ud? Eller synes, men det gør du ikke, så nu, nu bringer jeg selv på bordet, hvorfor jeg stiller de her ledende spørgsmål. Jeg ringer, fordi jeg er rigtig stresset over min garderob. Eller jeg er sådan stresset over min, min identitet, mit tøj. Den er stor, min garderob. Den er stor. Ja, ja det er rigtigt nok. Det, og, og det er den. Ja. Og det kan vi ikke løbe fra. Og det skal der også laves om på, på et tidspunkt, når jeg en dag skal flytte hjem til Danmark. Men, men jeg er stresset over den, fordi... Jeg ikke kan finde ud af, hvem jeg selv er, tror jeg. Altså du kan ikke finde dig selv i, dit, altså, i din tøjstil? Nej, eller hvordan. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen på et større plan, og det i virkeligheden handler om, at jeg ikke ved, hvem jeg selv er. Det kan oh. også godt være. Men nu, <laughs> det bliver altså voldsomt. Okay. Vi kan starte med at sige, at jeg ved ikke, hvor min stil er. Og jeg, og jeg er ved at blive sindssygt, og det er sådan en rigtig, rigtig stor stressfaktor, og det er fordi, jeg endte med et den anden dag, og ligge på Instagram, og det skal guden vide, det er jo ikke noget at ender med, det er, jo, det er jo det, hvad jeg lever for. Men, men det der er endte det. med at komme ind på det der udforsk Mm, ja. Jeg går aldrig derind normalt. Nej, det forstår jeg godt. Fordi det er bare sådan, vil du have en dårlig dag? <laughs> ja, ja. Så klikker du bare derind. jeg er 10.000 billeder, ja, til du får en ret dårlig Af dag. mennesker, der har det rigtig dejligt. <laughs> ja, det er så rigtigt. Og ikke ligner Lasse. Da, da. Ja. <laughs> Nej, det er så rigtigt. Hvor er de billeder hen? Ja, ja. Det, der er bare mennesker af, eller billeder af mennesker med pæn hud, pænt hår, høje paneler, øh, sådan nogle dyre... Øh, øh, Pastelfarved øh, skole de har det med, det med kunstige og sådan noget, som man godt vil have, ikke? Ja. Og øhm, jeg gik der ind og så var der så også billeder af rigtig mange piger med mange dyre tasker, store oversized balanciakker, bomberjakker, tynd ben i nærenfarvede leggings med perfekt rullet op øh, sokkekant og sådan noget. Og hvis jeg så går ind, jeg har også nærenfarvede leggings, og jeg kan også tage en af Simons oversized, godt nok ikke jakker, men så en weekday jakke eller et eller andet. Mm. Og så prøve sådan det look. Og jeg bliver altid så pikke, hammerende dårlig humør, når jeg gør det. Fordi bare allerede der, hvor sådan... Jeg tror ikke, hvordan de piger får øh, fikset kanten, hvor leggingsen stopper, og så strømmer den ned i skoen. Altså sådan hele det der nede, det sjove nede, der foregår nede omkring skoen, anklen, sokken, og ja, når buksen ligesom slutter. Ja, hvor den hvide sok, Det ser sejt ud ja, på ja, dem. Det, når jeg ja, gør det den, jeg har jeg godt set. Så der. er der altid sådan en, en stumpe gemage, der stopper på det lidt brede sted på anklen, en hvid øh, sok fra Fertex, der er blevet slap i elastikken, der bliver ved med at glide ned, og så en eller anden form for, øh, for moon boot, eller et eller andet, som jeg vil synes, så sej ud til. Men så altid et, et stykke bart hud, der er helt tørt og skældagtigt, med, med som regel også nogle, nogle hår på, eller ja. et eller andet. Ikke? Og jeg forstår ikke, hvordan at de kan gøre det. Jeg ligner altid mig selv i 4. klassen, når jeg overnattede ved bedsteveninden og var på vej hjem med en føtexpose, hvor tøjet lå i, og så jeg så hendes pyjamas på. Det er, hvad jeg ligner, når jeg prøver at det der look. Og jeg blev sindssyg af det. Og jeg er sådan, jamen, hvorfor er det noget med længden på mine ben? Er det noget med bredden på min læk? Er det noget med, at jeg bare ikke kan udstråle samme selvsikkerhed, som de her modblokker kan? Hvorfor kan jeg ikke se sig ud i en immunboot? Jeg skal lige så høre, er du kommet frem til noget? Har du Nej. prøvet flere? Nej. Nej. Nej. Nej. Og det er derfor, jeg ringer, <laughs> fordi nu skal det ud. Jeg ligger seriøst altså, til langt ud på natten og holder, altså sådan, underholder ideen om, at jeg har tænkt mig at købe en Balenciaga-taske til 15.000 kroner inden for Trendtales. Øh, har du må et billede? Øh, flere billeder af tasken, kan jeg så skrive. Der er billeder af hver fucking centimeter på den taske uploadet. Måske ligger der 25 billeder af samme taske. Ja, du sådan, du har du månne et billede indenfra, hvor tasken er vendt på vrangen af en art? Eller et har du eller skrevet det til folk? Ikke det med brængen, okay. det overdriv er. Men jeg har skrevet til folk efter klokken en om natten, om de har et billede ej, jeg af et andet på. Har du et billede af den på? Jeg havde så skrevet, vil du købe eller ej? Magger. Ja, og, og, og, og, så, og så sådan, at <laughs> det her din mindste pris. Og så folk sådan, ja, 1.400 kroner for de her Gucci flipflops, det er min absolutte mindste pris. Så venter jeg lige 10 dages tid. Med is i maven, ja, vil du mærke. Ja, ja. For, at se, for jeg håber, at de ikke bliver solgt. Jo, og så har jeg prøvet et par gange nu, hvor genstandene gerne vil købe. Blandt andet de her Gucci Flip Flops. De er ikke blevet solgt. Så er jeg andet igen. Hvad? Var de 1.400 stadig de mindste pris? Eller? Og du ved, sådan, kommer der bare iskoldt tilbage. Ja. Det er da det fordi hun... Og så er der skammens hat på mit hoved. <laughs> ja, okay. Jeg har holdt dem altså, til side, eller dem for og dig. Og noget af det, jeg tænker allermest over derinde, det er også flot, fordi jeg siger ikke, at jeg er kendt og jeg siger ikke, at der er mange, eller noget, der ved, hvem jeg er, men jeg siger bare, at jeg har en målgruppe, som er unge piger, der sagtens skulle være dem, der solgte gucci flops på, på Trendsails. Jeg hedder bare mit eget navn derinde. Så synes jeg faktisk, endnu flogere, hvis der er nogen, der også ved, hvem jeg er. Sådan. Og, og de tænker sådan, at hun har da en kæreste, der er fodboldspiller, hvorfor kan hun ikke bare betale 1.400 kroner, for de er Gucci-flipfloppers? <laughs> du minder mig jo altså, utrolig meget, om, øh, om min far altid, når han skulle... Jeg? Eller, ja, når han var ude og købe tøj til mig. Jeg han har ikke Gucci-flipflops på Trinsets. Nej nej, nej, nej, men altså, hvis tøj koster over 200 kroner, så prøvede han at prøve øh, de stakkelsmænd ned i prisen i Jack Jones. Eller hvordan vi ellers han har købt tøj til i mig. I Jack and Jones? Solid. Tro, solid. Jeg, tro, jeg det tror jeg ikke, man brugte om prisen. Det vil han. Han vil have et par sokker med, eller så ville han i hvert fald have 50 kroner rabat. Er det lykkedes ham? Mm, vi fik altid sokker med. Jeg skulle at sige, der, der, de kan jo ikke stå og slå ting i prisen derinde, var? Nej, nej, men vi fik altså sukker med, men altså sådan, det, du kan da ikke være så overrasket, det virker da lidt som du, altså sådan... Jeg er også en brudtminister. Du, du, du er en, brugt, men jeg, du er en men jeg, brugt minister. Men jeg er minister om tingene inde på steder, hvor jeg føler, at der skal brudtes. Det er jo også sådan lidt, undskyld mig, men du sidder her med et par gamle flops. Du gider tydeligvis ikke selv at have dem, fordi du har haft dem til salg i år, og jeg kan se snart 200 dage, ikke? Men. Og du ikke ikke op på salget. du svarer jo også stadig på langer. Hvorfor fuck det er, er det så, at du ikke gider at bruge prisen lidt ned. Ikke? Det er i mig bare, også fordi sådan. Det kan også være lidt af lidt for dig. Ja, og det er det, jeg tror. Det, det, altså du, og det, er det og jeg, du jeg mener men jeg rundt. tror, det er en hemm, jeg har en kæreste, som folk godt ved, tjener flere penge i gennemsnittet. Jeg ja. tjener jo ikke så mange penge. Og det skulle sgu da mig selv, der skal betale for dem. Men tror bare stadig, der sidder nogen, og tænker. Du skulle sgu da for helvede godt for din kæreste betale de ekstra penge, hvis der er. Ja, altså nogle gange, så går jeg også sådan, så kan jeg så kan jeg style over 30 kroner for eksempel. Så gider jeg ikke at have ting, fordi de ikke vil gå ned 30 kroner, eller der kommer ordturerne ind. Så bliver det en princippet en, princip en princip Ja, jamen det er jo det handler jo meget om stolthed inden på de der øh, sal. Der er bare så meget mere i det. Der er bare så meget mere i det, end at det bare er at købe en ting. Der er så mange principper. Men det ved jeg ikke. At skjule er... sprog, altså sprog, sprogting. og altså. Altså, jeg har jo ham... kun bevæget mig ind på trend sales en gang i mit liv. Har du købt noget den? Nej, jeg solgt. Øh, jeg havde jo engang en øh, en gul nordfæst jakke. Ah, ja, den kan jeg godt huske. Som jeg købte for 28 kroner. Ja, du kan godt huske noget, 28 kroner? Kr. 2800. <laughs> 2800. Det er jeg det dyreste nordfæst jeg havde du din far med inden for at købe den? Vi <laughs> ja, ja. fik et par sokker, og vi fik 100 rabat. Jeg sådan... Vi fik det et par nordfæst sokker, et par nordfæst termosutsko og en stor gul jakke for 28 kroner. Så skulle jeg arbejde som 12-årig inde jeg... på Nej, jeg købte en jakke her 2800, og øh, det gør også som din kæreste som faktisk nærmest lokker mig til at købe den her. Han jeg. prøver ikke om prisen i hvert fald? Det gør han ikke, nej. Han, øh, han giver glædeligt, hvad den koster. Og det endte jeg så også med. Og øh, jeg købte den, fordi jeg havde med med derinde, og jeg ville enten have den i gul eller, øh, eller i sort. Og nu sagde jeg tidligere, at jeg ikke går meget op i, øh, i fashion, men jeg vil jo gerne være sådan, altså, jeg vil jo gerne være lidt smart. Vi alle vil jo gerne se smart ud. Det er jo også det, jeg vil jo gerne have noget anerkendelse og bekræftelse fra min omgangskreds, ikke? Og, øh, og Simon siger så, ej, den er sgu også meget fed gul, og, og jeg står sådan, det, altså, jeg er derinde i, jeg har aldrig nogensinde været inde i en tøjbutik så lang tid, men jeg tror, vi er inde i næsten en time, hvor jeg, Det må da have taget længere tid, dengang den far skulle bruge dem priserne i Jack Jones. Nej, det, vi blev hurtigt smidt ud. I <laughs> der var en vagt. <laughs> nej, men altså, jeg skulle se mig selv for hver eneste vinkel af, med den jakke her på. Og, og, altså, og jo længere tid har den på, og hvor mere Simon sagde, den så smart ud til mig, var, altså, var, var fed, så var jeg Så også sådan at, ved du hvad, jeg har i, i altså det samme tøj som alle andre. Nu jeg også lige prøve at være alt speciel. Han gul jakke. køber jak. du en en en North Face jakke. En, en gul jakke. -jak. det er jo det nu tror jeg. Jeg prøver skal mig ud sammen med resten af mængden. Og nu skæller det, om jeg kommer for var i Vestjylland. Altså der kommer ikke en Hvis man tager en gul kasket på, så skæller man så ud. Nå, okay. Altså det ja. han altså. Du har bare glemt at åbne øjnene de to år du har boet <laughs> i København så. <laughs> ja lige præcis, fordi jeg tænkte jo så at jeg var virkelig virkelig speciel og købte den her gule North jakke og synes jeg var rigtig sej indtil vi så går ud af butikken og jeg kan se at i samtlige 13 år i hele København ejer den jakke. Men var du i tvivl, da du købte den? Ja, lidt Fordi Men Jeg altså, gjorde det sådan, altså Jeg var meget i tvivl Men jeg gjorde det med sådan Okay, nu, nu gør vi sgu noget her Fordi hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl Hvad mener du? Det er noget, jeg hørte hørt i 29.00 Happiness <laughs> sådan. Det noget, jeg har hørt i 29.00 Happiness Hvor? <laughs> jeg kan faktisk ikke høre, at det var Søren Brehner, der sagde øh, det Det, ja, ved det er jeg Men det var noget, jeg har hørt der Hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl Men hvad betyder og det? Du? Og jeg bare ventet på, at jeg endda ikke kunne sige det til nogen men hvad betyder det? Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Altså, det er hvad det betyder. Altså, jeg vil huske, de sagde det i den forbindelse med at der var, en, der var i tvivl om hun skulle slå op med sin kæreste. Og så blev der sagt: Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Så det, altså, du... det, så, så skal du gøre det aktuelt. Hvis du går og tvivler, så er du ikke i tvivl, så betyder det, at du skal, ikke skal gøre eller skal gøre noget. Ja, præcis. Så det var godt, jeg købte jakken, ikke? Nej, så der, der, der var du jo i tvivl, fordi du, du måske lidt til ikke at gøre det, og du var en time om at købe den, og du stod og rundt om dig selv. Jamen, så, så, så, så du var så meget i tvivl, at så var du ikke i tvivl, så skulle du slet ikke have gjort det. Nej, men det og Nej, men, nej, du men det var det udtryk. Ja, ja men det var også, fordi, jeg, jeg var bange for, hvad folk ville sige. Altså, og det endte jo også med, at jeg blev kaldt for natteravn. Så jeg solgte den til 300 kroner. Hvem, Hvem kaldte så det? min venner. Var det mig? Ja. Imens <laughs> <laughs> du sparkede til mig. nej, <laughs> nej, nej. Nej, det var sjovt. Det var meget. Men nej, jeg blev kaldt for natteravn, jeg synes jo også selv, den var lidt kængselig. Du blev meget bleg i den. Men det var... <laughs> <laughs> Nå, nu kommer og sgu frem, hva? Du har altid haft mig. Du blev... Du mente det ikke, du sagde, at var sej. <laughs> meget ind. Altså, Det kan jeg huske. Men jeg kan også huske, at jeg sagde til Simon med det samme. Ej, hvorfor har du fået ham til at købe den jakke? Da jeg, I kommer og viste Ja, og det... Altså, men jeg var glad for den i cirka 24 timer. Så den har kostet 1000 kroner per timer på, Ja. Indtil jeg så de 13-årige drenge, blev kaldt for natteravn. Og ja, jeg indså jo... Den, den klædte bare ikke mig. Men det jo... Altså, ja... Der var ikke nogen flot jakke. Nej. Altså heller ikke til andre. Bare var... Jeg synes, den var pænt til børnene, der havde den på, men jeg synes, at. Nå, men, altså. Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Men prøv, men du solgte den. Ja, jeg, jeg solgte den. Jeg ja, for 300 kroner. 300 kroner. Du skulle bare have Du solgte den for 300 kroner. Nå, det blev jo nærmere, altså, nærmere, at travmanden går godt for mig jo. 300 Hver gang, jeg så på den, så bliver jeg ked af det. sagde du, du havde givet to, 2800 kroner for den? Ja, så 300 kroner jeg skulle bare i den. Det er jo næsten 100 procent, er Ja, skal i pris. bare give den gratis væk. Til far, altså, jeg. Altså, jeg er det er din far, følger, jeg. Jeg har solgt den til en far. <laughs> er din, ja, var det ham, du solgte den til? Solgte <laughs> Du til din. far. Du er ikke din fars søn. Nej, han er... er altså flyver han ikke skamfuld over Jeg har faktisk ikke hørt om det her. Har, han jeg har han ikke hørt det? Jeg kom lige om, jeg har faktisk ikke fortalt Fordi ham sådan, om, at Det der jeg... det er virkelig at bringe skamme over familien Knudsen i Varte, Han vil ikke være stolt. Hvis du har for helvede købt en jak til 2800, og du selv den til 300 kroner et par uger efter, var der... Men den var gået lidt i stykker. var et halvt år. Et halvt år det var et mm -hmm. halvt år, jeg havde den. Det var en dyr jak, og det gør jeg ikke igen. Hvordan vil du egentlig beskrive din stil? Mig? Ja, altså, hvis du nu spørger jeg dig. Forestil dig, du er med i sådan en er øh, Sådan en dameblads blå bog. Okay. Beskriv din stil med tre ord. Enkel. Enkel? Øhm, sporty Og øh, enkel, sporty, afslappende. Hvad med dig? Sporty og afslappende. Jamen det, jamen, det er jo fordi... I den samme. Jeg går meget i sådan noget... Øh, nattøj. og... Ikke nattøj. Face og, <laughs> nat North Face og, og altså Nike og træningstøj og sådan noget. Vil det du sige, at, at, at de tre år tror du, det er øh, noget, mange vil beskrive deres tøjstil med, eller tror du kun, det er dig? Okay, hvad vil du beskrive Fyller min du tøjstil med? Vil, nej, nej, nej, nej jeg vil, you know, altså, folk ikke, Hvis jeg står med ryggen til, så kan de jo ikke se, om det er mig eller anden anden en. Hvad, okay, hvad vil du sige om min tøj? Hvad, om din? Helt, ja. Ærlig, jeg bliver ikke sur, jeg bliver ked af det. Nusset. Okay. Flettet. <laughs> ja. Slidt. Og slidt. Ej, hvis jeg, nu, det var lidt tavligt. Men i hvert fald slidt. Åh, okay, du, du, gør jeg lige, du slid siger, slid det er mere, tagligt, men... så beholder du det værste ord, det. Jeg jo ikke, det er jo tre ord, der beskriver det samme. Jeg prøvede at drille lidt, men det var også for meget. Slidt tøj. Altså slidt, lidt børnet, drenget. Slidt drenget. Øhm. Og don't? Don't? Ja, eller... Hvor... Nå? No. Eller afslappende, så. Hvad er din egen stil, så? Det er også don't. Unik. Ja. <laughs> nej, men. nej, men... okay. Lad mig lige smage lidt på det. Mm. Nej, vil du, hvad den er? Nej, jeg øh, vil være den? Jeg har bare et ord. Og hvad er det? Desperat. Ja, yeah, nej, okay. <laughs> det er, hvad den er. Du prøver. Du, uh, du prøver virkelig. Eller så, ja. Altså sådan, den, den er... Den er splittet. Ej, den er lidt forvirret nogle gange. Hvad? Lidt forvirret. Synes også det? Altså, naller, det ved jeg ikke. Du klæder jo bare på til øh, passende, hvad hedder det, stemninger. Det er jo fordi, altså, jeg jo også meget sådan, når jeg ikke skal tænke, så går jeg også meget i det der nussede. Ja, det er det. Og, det. og det vil jeg gerne sige. Det synes jeg ikke, folk ser jo så meget. Nej. Altså, hvor jeg ligesom tager du det med tager det ud og døren. Du døre, tager det med ud og er derfor forskellen på, at du og jeg den findes. Ja, lige præcis. At jeg jeg, jeg holder mig nu nusset hjemme inden dør, og lige snart jeg skal jeg udenfor, så prøver jeg at se ordentligt ud. Ingen facader her. Det er ikke noget med en fasade at gøre, det handler bare om, at man også gerne vil prøve at ligne et repræsentabel menneske. Og der går du så stadig rundt ned i metroen i natbukser. Ja. <laughs> yep. Hey, der er de der tern på. De ja, der nat, kunne godt, natbukser. De natbukser kan godt lide normal Det er netbukser. Det vil jeg bare gerne sige. Det er jo lige meget altså, Det er netbukser, som regel så ligner øh, kasseformede løse bomuldsbukser i tærn. Ikke andet end natbukser. Medmindre det er på et nyfødt barn, så kan det ligne babytøj. Jeg synes godt, at det kunne ligne, øh, hvad det der, hvad hvad det nu det hedder? Ikke Gucci, men... Åh, øh, oh, The Bird. The Bird. The Bird? Burberry. Burberry? <laughs> det kunne det godt være. Ja, det kunne det godt være. du Burberry for The Bird? Nej, ah, yeah. ja. <laughs> Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF forsikring.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 håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet. The Burberry. The Burberry. Ved det hvad, om det er noget med The Burberry? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det ligner. Burberry. Fordi det er ternet. Jeg synes, det var lidt Burberry over når du ser en ternet okay. italiensk dum på røde <laughs> så tænker du også på Burberry. <laughs> ja. Er den for Burberry? Er yeah. den for The Bird? Jeg står der i min natbuks. <laughs> Jeg føler, at altså, sådan, det kommer også an på, hvem man klæder sig på for. Eller altså... Fordi det er jo færre nok, og det kan jeg faktisk kun respektere, hvis du er så ligeglad med, hvad andre mennesker sådan, tænker om din stil, eller om du, altså, at du ikke føler, at du har et behov for nogen, du vil imponere eller et eller andet, så du, så du godt kan gå rundt i dine debørt-bukser. Nej, men det er heller ikke helt rigtigt, fordi jeg tænker, altså tænker du ikke over, når du for eksempel køber tøj? Hvem vil du gerne have, at skal sige noget om det tøj her? Jo. For det tænker jeg over. Jo. Og hvem vil du gerne have, at skal sige noget om de tøj så? Mine venner min kæreste, min kollega, jeg vil gerne have, at når jeg kommer ind på arbejdspladsen, og, og de siger sådan, kæft, det er, det er en fed trøje, der der er. Den har vi ikke set nogen andre. Det er nogen... Det, er no... det er en ikke trøje. Ja. Jeg har hentet min uh, lillebrød, Nesfog, den anden dag. Altså. And <laughs> Fuck, den er fed, mand. <laughs> Nej, men altså, jeg vil gerne, jeg, jeg vil også sige, at når jeg skal til, altså ud af døren og sådan så tager jeg også en, en skjorte på, og, og altså, jeg vil også sige, når jeg så har gjort den ud af mig selv, så er du går og mine venner går og min kæreste og til sig at sige, at du ser sgu godt ud, men det er også fordi, det måske kommer nærmere som et chok for jer. Mm. Altså, at jeg har noget af mig selv. Jeg vil lige sige, at du er jo et nydeligt menneske. Det når, ved, du, ja, ja. når du gør noget. Ja, no, nej. <laughs> nå, nå. No. Jamen så. <laughs> nej. Men, men du har bare rigtig meget, meget slidt tøj. Ja. Altså sådan en slidt tøj, ikke? Men, men i hvert fald, så, så, kender, altså, så forstår jeg godt det der med, at du gerne vil have anerkendelse. Men jeg tror, at jeg helst vil have det. Altså, jeg tænker egentlig bare altid på, hvad andre piger vil synes om det tøj jeg tager på. Altså jeg er lidt ligeglad med, altså, jeg vil selvfølgelig gerne have Simon synes at jeg ser godt ud, men jeg vil bare almindeligt have, at der er andre piger, der synes, at jeg ser sej ud. Altså sådan at, at vi sådan kan gold crush på hinanden over hinandens ting. Så når du køber noget tøj på nettet eller i en butik, så tænker du, hvad er pigerne eller hvad er nogle piger besidder der? Er? Ja, altså sådan, jeg vil gerne sådan, jeg synes, at det, jeg kan rigtig godt lide det der sådan community-agtige, hvor at piger roser hinanden for ting og finder inspiration hos hinanden, og sådan, hvor har du købt den, der en Marketplace, eller hvor har du købt den, og eller sådan, man kan finde inspiration i hinanden, og sådan, og jeg kan rigtig godt lide den bølge af sådan ekstra feminint tøj, jeg synes, der bliver mere og mere sådan øh, ind og moderne, og det er sådan noget, jeg selv har fundet meget inspiration i hos folk som øh, Sofie Riese Nors, som er vagina pineapple, eller sådan mm. en som Anna Lynn, eller et eller andet, og de, de klæder sig jo sådan meget feminint ofte, og, og hvad hedder det, meget sådan med og mange farver og korte kjoler og høje lakstøvler, og sådan noget, som jeg jo aldrig har tur at gå i normalt. Øh, og det er jo sådan noget, vi kan komme ind på en anden gang, men det er jo meget det der med den der internaliserede femfobi, hvor ja. man føler, at det feminine øh, udstråler, at man er mindre begavet eller ikke har nogen dybde eller et eller andet. Så jeg har altid følt, at det var bedre at gå i mandetøj fordi så var jeg sådan en øh sej drengepige, som folk synes sikkert også var super kvik og klog at kunne læse bøger, ikke? Jo. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, der er længere, men så er det bare hængt lidt ved på en eller anden måde. Ja. Og det har bare været sygt inspirerende for mig at kigge på den slags stil og være sådan, at jeg kan også tage super nedringet på, selvom jeg har store bryster, øh, og jeg kan også gå i lakstøvler og strømpebukser og korte nederdel og sådan noget. Jo. Sådan, og derfor synes jeg, det er blevet rigtig sjovt at købe tøj igen, fordi... Jeg er sådan, tør udfordre mig selv meget mere, end jeg har gjort før i tiden, hvor jeg har været en meget øh, negativ stil. Eller ej, fordi de er der nogle udfordrende. Hvad ved jeg? Pia Kjærsgaard? Nå, ja. <laughs> ja hun er i hvert fald... Hun er meget... Men... Hun, der er kedelig? I hvert fald lidt... Ja, ja. Ja, ja fordi... Ja, jeg, altså, jeg, jeg holder mig tilbage i hvert fald, men jeg tror også, det hænger meget sammen med, at jeg også kommer fra, fra varedag, hvor man helst ikke skal skille sig ud. Så jeg er jo meget købt, hvad de andre har gjort. Og det har jeg jo bare med hos den lokale. Altså, nede hos den lokale tøjmand, hvor der var en cardigan og et par humørbukser. Har du gået cardigan? Ja, det vil min mor gerne have. Det, det måtte være en form for et lille travme, måske. Et cardigan? Du skal en prøve at se et konfirmationsbillede, hvor jeg lige en helt udsultet dreng med bøjle. De hvor de gik langt ned i et V, og så var der bare sådan tre knapper på. Lige præcis. Nede på maven. Lige præcis. Og, øh, og det ville min mor rigtig gerne have så da jeg havde konfirmation der blev jeg uh, smækket en cardigan og en blå skjort og et par dieselbukser som min, som, min, som, som min far prøvede at bruge prøve ned i 45 minutter Skal det sige, <laughs> fordi de koster over 1000 kroner man har sgu ikke kunne bruge med dieselpriserne og det, nej, nej, det så fik det, du måske The Bird skjorten såkker. med <laughs> nej nej det var der hvor det endte ud, et par sokker jeg føler bare at, at hvad hedder det når jeg sådan ser på andre menneskers stil fordi Apropos, lad os tage øh, Sofie Riese Nords. Ja. Øhm, hvis jeg så, så hende øh, komme gående med simulistens bælter, og øh, høje øh, lakstøvler, og øh, en eller anden pelskrav, og hvad ved jeg, så ville jeg tænke, sådan der vil jeg gerne se ud. Mm. Hvis jeg så til gengæld så dig komme gående i din The bird ja. nede i metroen, og ja. lille fyr, der også hyggede, så kunne jeg også være sådan, nej, det er mere sådan der, ud. Okay. Altså, og, og kender du det? Ja, ja. ja det ved jeg ikke, men altså, hvor at, at der kan fandme nærmest komme hvem som helst gående, og så kan jeg være sådan... Hvis bare de ligner nogen, der har det nice og godt og rene pæne, ja. eller sådan, så er jeg sådan... Ej, jeg tror, det er den vej, jeg skal gå nu. Mm. Jeg vil kun have beige. Ja. Ik? Eller ja. Jeg, jeg vil kun øh, sådan, have, have købt alt med tøj i fra nu af. Ja. Så vil jeg have sådan en meget stilet, øh, men, men meget simpel, enkel og lidt eksklusiv stil. Men det er jo det, jeg lidt har gjort efter, jeg har mødt øh, altså Simon for eksempel. Hvad, ham? Ja, ham. Jeg, jeg, jeg synes, Simon Simon klæder sig vildt flot. Altså, han, han går i vildt flot tøj og synes, at han ser sej ud. Og sådan, nam, nam, nam, det gør han. Altså, uden at det jeg skal lide, som om, at jeg tilbede ham hver minste af aften. Det føler jeg heller ikke, du gør. Men, nej, det gør jeg ikke. Men, men jeg synes, han ser sej ud. Og efter at have mødt ham, så... Altså, jeg ved godt, det ikke er et stort skridt mm. øh, og, altså, at se det udefra. Men for mig, det her med ikke at gå i øh, bare normale, er det deres træningsbukser? Du ved, de der med striberne nede siden, men så køb... North Face træningsbukser. Mm. Og, og ligesom også at tænke over, at jeg, jeg har altid tænkt, at jeg skal ikke gå med halskæde. Det er alt for meget. Det er for, mm. Altså, det, det kan jeg ikke. Det jeg med to det store guldkæder på lige nu. Lige præcis. <laughs> det, det går godt. <laughs> nej, men altså... Eller ja, ja. jeg ved ikke, om det er guld, men... Det, det, det, det er i hvert fald to kæder. Det er hemmeligt. Det er hemmeligt, <laughs> det er hemmeligt om det er hemmeligt, hemmeligt guld. Det er hemmeligt. Det, det, det, det, det, det er en anden gang, vi taler sammen. Nå, nej, nej, men altså... Han fik mig sådan, okay, det, det er sgu fedt nok at gå med halskridt. Det er sgu fedt nok at... Altså, det, nej, men det... Jamen, jeg forstår. Ja, det, altså, det er dejligt. Ja, altså, at så, så turde jeg ligesom at prøve noget nyt. Også at købe en... Jeg har en, en skjorte derhjemme med, med alle mulige mønstre på. Det havde jeg heller aldrig nogensinde købt før. Altså, sådan, der har det også hjulpet mig til ligesom at prøve noget anderledes. Jeg ved godt, altså, der er lang vej nu til at ligesom skal prøve noget virkelig anderledes. Men det er bare sådan et step af. Men det er også fordi, jeg synes bare... At, er det så også simpelthen, der har inspireret sig til modet til at gå rundt i, i, i the det bukserne Nej, det er, gaden? nej, nej det, er, det er jo så der, hvor jeg udvikler mig, kan man så sige. <laughs> men, det, er det føler jeg, der også gamerdreng. er modigt. Eller det, mere end at tage en halskade på. Men det er jo så, hvordan man <laughs> ja, men, er indrettet. Nej, ja. fordi det, nej, fordi jeg, jeg synes, det handler om, hvordan den måde, man skiller sig ud på. Når jeg, når jeg tager natbukser på og går udenfor, så skiller jeg mig ud på en måde med, at jeg ser sådan lidt nus ud. Og jeg falder bare ind i mængden. Og du føler ikke, at du tror, du er men, nogen. Nej, overhovedet ikke. Ja, okay. Det er mere det her med, hvis jeg går ud på gaden og øh, altså, klæder mig, mm. som om jeg har penge eller øh, ser virkelig fashion-agtig ud, så kan jeg ikke at blive sådan utilpas, fordi så tænker jeg meget sådan over, at folk måske sådan tænker, at kæft, han har sig selv langt op i røven, eller han synes sig selv, han er for fed. Altså. Det er meget sådan en vartementalitet. Helt vildt. Men, men den sidder men bare, lidt... Jamen, he... nej, men det er jo altså, det er en religion år. derhjemme. Det var det, Det kan du fandme blive mand på. Ja, den er over, Jan, det er Den er endnu værre. 100 procent. Det giver rigtig god mening. Ja. Altså, det er, og det er meget, meget interessant, fordi jeg, har, jeg, jeg kender det godt. For eksempel, øhm, da jeg var yngre, og jeg skulle på klub og sådan noget, så ville jeg jo helst bare have mit overtøj på hele mm. aftenen, inden for at gå i hættetrøje, flade sko og sådan noget. Og også igen, for på en eller anden måde at, øh, at vise, hvor ligeglad jeg var med at være der. Og øh, at alle folk sådan, ikke skulle tro, at jeg havde gjort noget ud af mig selv, og for, havde høje forventninger til aftenen, hvis så, at det endte med ikke at være sjovt, eller hvad ved jeg. Sådan, mm. Hold da op, hun har godt nok gjort to pæn i aften. Hun må da godt nok have et eller andet vigtigt, hun skal, eller kommer hun ikke så meget ud? Eller? Altså det var på en eller anden måde federe bare at komme og være sådan, jeg har været weekend eller lørdag, jeg har røvlig glad med alle sammen, jeg sidder bare her i min dunjak, og jeg er klar til at gå, hvad det øjeblik, det skal være, I skal ikke tro, jeg er noget særligt, eller sådan ja. Og virkelig så sad der bare en lille pige ind i mig, der var sådan mm. fuldstændig øh, angst og synes at alle var sejre end mig og sådan noget. Ja. Og så var det nemmere at klæde sig, som om, at man var ligeglad eller sådan, i stedet for at komme i, øh, i pænt kjole og strømmebukser og øh, hvad ved jeg, ikke? Det, så det giver sygt god mening i hvert fald, synes jeg, at, at, at man har den der øh, hvor man ikke tør at gøre noget, fordi man så tænker, at andre folk tror, at man, ja, netop prøver at være noget, eller tror man er ja, ja. Ja. noget. Ikke? Jo. Den er jeg heldigvis lidt ligeglad med. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide at nærmest irritere folk lidt ved at klæde mig på en måde, hvor jeg har det sådan jeg synes, jeg selv er rigtig lækker og nice. Ja. Det synes jeg er sjovt. Ja, ja, men det, ja. det synes jeg heller ikke. Nej, det er måske, fordi du er lidt ældre, ældre end mig. Ja, altså. Jeg er lige lidt altså. ældre. Altså. Ja, ja. Lige de der små 10 år. Nej, det er ikke 10 år. Men ja, det er de flere, så ser mig på en, som om jeg er 18. Altså, det er næsten 10 år. Det er det syv år, ikke? Nej. Jeg bliver, det er, altså er det syv. Fem, jeg bliver et kvart århundrede i år. 25 er de helt store. Nå, hvad hedder det? Men det giver i hvert fald ret god mening, og, og jeg synes, at altså, det på en eller anden måde var rart at høre dig sige det der, fordi i virkeligheden så skal man jo også bare... Altså jeg beundrer jo også dig lidt for at gå i de, de der de selvom jeg synes, de er grimme. Men det er sådan lidt børnet. Og det ja, ja. minder også mig om, hvad for noget tøj, jeg for eksempel skulle gå i, da jeg var barn, som jeg fucking havde det. Og jeg kan huske, ja, ja. apropos... Det er sådan et børnetagtigt tøj, at gå i nattøj i skole. Mm. Ikke? Og det kommer bare til at tænke på, at det, jeg havde allermest, da jeg var barn, at ja. skulle have på, det var ulunder, det er da også fuldstændig vanvittigt. Har du prøvet her sådan en på? Nej, det har jeg ikke. Fordi, ja, altså nej. Jeg har jo hørt rygter om, at de brugte dem som tatturmidler tilbage i middelalderen. <laughs> det forstår du godt, de går. Så altså. satte de voksne mænd i ulundertrøjer <laughs> og så kunne de ellers sidde der i et mørkt rum. Med <laughs> ja, så... hænderne bundet på nakken. <laughs> Am... Det Ej. var min mom, og hun hæklede uldunder Og så øh, gav hun dem til min mor, og så gav min mor og mig dem på, fordi jeg gik i skor have. Og så... Øhm, så skulle jeg jo være varm udenfor, fordi der er man udenfor hele dagen, ikke? Og, få ja, ja, og få udslæt. Ja, og få udslet Og så forestil dig, klø. som det inderste lag, at have en ullunder trøje på, så bagefter få en almindelig trøje, og så øh, en, en, en, en eller anden form for en flis. Og så bagefter også lige blive proppet ned i en flyvedræk. Du kunne jo overleve en Sibiris Ja, og udover altså, det kunne jeg ikke bevæge mig. Jeg har jo været større med chalengemanden. Fuldstændig spændt i den der flyvedræk. Fuck, mand. De kunne bruge dig som bold. Ja, ja. Så nederen, og jeg kan huske, at jeg altid sad om morgenen og græd på mit gulv og sådan nægtede, og jeg ville ikke have den der fucking ulovende trøje på. Og så brugte jeg min Barbie-børster til at sidde sådan og børste i dem, fordi de kræssede så meget. Så sådan. Så sad i sådan en rasseri og børstede sådan, at der kom huller i dem og sådan noget. Min mor bare sådan, jamen det var bare surt. Nu har dem på, selvom der er huller i. Ej, hvor jeg havde det, mand. Heldigvis så blev jeg ikke kastet i noget. Min forældre, de gik ikke så meget op i. Sådan, jeg måtte meget gerne sådan, selv vælge tøj, jeg skulle have på. Ja. Det var bare vigtigt. Og det er måske der, det er gået galt dengang allerede. <laughs> <laughs> nej, men jeg tror... Det var der, det, du skabt nattøjstilen. Det, ja, ja, ja. Nej, men det, jeg, jeg tror, det min far gik mest op i, det var, at det kostede så meget. Altså... Det var, altså, der, han, altså, han så ikke nogen grund til at købe bukser til mig til 800 kroner, hvis jeg så gik over i skolen og spilte fodbold, og så så, så der kom huller i. Ved du hvad? Men, det er en mentalitet, jeg kan forstå. Men jeg kan huske, at der var en gang, hvor vi var på familietur i Kongens Storcenter, hvor jeg fik lov hvad? til... Vi, vi var på familietur i Kolding Storcenter. Hvad? Ja, Kolding Storcenter. På familietur? Stedet. Ja, det var det eneste, de havde i Quint i Vestjylland. Quint? Ej, der bliver sagt så mange ting. <laughs> ja, vi skulle til Kongens Storcenter, familietur. Kongens Storcenter? Fordi... Jeg skulle ind i Quint, fordi jeg... var det calling store Det var dengang, hvor alle sammen gik i WESC. Det er da W-E-S-C. Det ikke WESC. Hvad hedder det? W-E-S-C. W-E-S-C. Jeg har altid fuldt. det var en DJ. Det kan det sgu også godt være, jeg ved godt, jeg kan godt se logoet for mig nu. Men jeg fik lov til at købe de her. Og en sweatshirt kostede 800 kroner, en t-shirt 300 kroner. 1100 kroner, det var rigtig mange penge for, altså, for, det, her, øh, for det her tøj. Hvad puste han ikke og brudte om prisen der? Det går han ikke. Han, det, han havde travlt med til gengæld, imens min mor var oppe og det var nærmest at hive mig i kraven og sige, mm. det her tøj, det passer du fandme på. <laughs> Som om det Travling. var din Travling. første... Travling. Travling med det familie i, i Kolding sku... Ja. Center. Så den mor kom tilbage igen, han slap mig, og der var god stemning igen, og vi skulle spise. Det, der så sker, det er, at jeg glemmer tøjet. Inden i bistroen. Der var <laughs> I bistroen? Vi er på vej hjem. Du glemmer det ikke. Vi er på vej hjem. nej det kan jeg, jeg ikke. Jeg siger bilen. Nej, I helt ude af bilen? Jeg har glemt øh, posen. Og jeg har altså, jeg, <laughs> jeg tror ikke, det er lovligt at jokke er i på en motorvej. Men det er jo det, det, der sker her. I er helt ude på motorvejen. Vi vender tilbage I ikke parkeringshuset Vi vender tilbage igen. Nej. Posen er der heldigvis. Ikke? Posen var der. Sådan står bare i bistroen. Så den store, under du bor i bistroen. Ingen havde rørt den. Ingen havde røgt den. Måske fordi. <laughs> jeg var sådan... Hvorfor morgenen? Og det kan vi så tænke over. ja. Men, men... men lige i Store Center, så tror jeg at der var mange, der ville have flugtet som den pose Men det er måske derfor, jeg bruger mit tøj så meget i dag, inden jeg køber noget nyt. Det er ja. fordi, jeg har altid fået at vide, at når du får sko, så skal de slide så meget, ja. der kun er snobber og sko tilbage inden for ny. Men ved du hvad, er i virkeligheden, så er du nok den mest moderne og også to mentalitet. Ja, ja, fordi hvis der er noget, der er ind i 2022. Så er det både at en lidt, lidt en speciel slags person, <laughs> synes jeg. Taget tilbage fra, fra 90'erne og i noget meget slidt, mærkeligt sammensat tøj. Men udover det også og, øhm, på mange måder, jo faktisk op, ikke at shoppe overhovedet, hmm. men bare brug bruge sit tøj, fordi at man jo skal passe på planeten. Ja. Og med de ord, så kan det jo være, at jeg faktisk bare skulle gå ind og øh, kigge på det tøj, jeg allerede har, så bare vælge ved det. Ja. Yeah. Jeg synes, det var en god idé. Prøv det af. Prøv nogle nye outfits af. Ja, det kan man også. Det glæder mig sig Ellers så skal, skal jeg bare lægge mig ind og se noget fjernsyn. <laughs> Men uh, tak for snakken i hvert fald. Vi ses. Ej, ej. Ej, ej, ej. ej, ej. <laughs>